Въпреки песента на Любо Киров, с която музикалната редакторка Марина Маринова реши да бележи началото на това издание в песента се пееше за душата зима и как е студено през нощта. Студено през нощта не стана съвсем, а знаем, че с големи пожари влязохме в същата тази нощ, която отмина в Хармалийска област, Самоков също община Брезово, Изгорели Вили, Битка с стихията, Локализирани ли са и въобще овладени ли са пожарите, помогнали ли въздух през нощта или пожарникарите си свършиха работата? Добро утро на главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Здравейте. Здравейте! добро утро! Каква е ситуацията в момента? Как прекарахте нощта в службата и наистина всичко приключили? Става ли достатъчно студено за да, за да изчезнат пожарите или пожарникарите си свършиха работата? Ами пожаркарите със сигурност си свършиха работата. Далече сме от а, това да бъдем спокойни. Температурите продължават да бъдат много високи, захлаждането през нощта не е достатъчно. А, за днешния ден включително има отново прогноза за горещо време в 18 области, съчетано с а, силен вятър, с а, суха, висока чувствителност, създава истина висок риск за пожари. Вчерашния ден беше доста натоварен за нашите колеги. Имахме почти 200 излизания, 200 происшествия, от които 146 бяха само пожарите. Вие споменахте някои от тях. Наистина тежки пожари, отглед на точка на това, че са в непристъпни терени. Отнема много време да се достигне до фронта на пожара, за да може да се въздейства активно. Всъщност, вчера видяхме, че имаше и изгорели сгради, постройки, вили. Чухме, че семействата с изгорелите вили ще могат да кандидатстват за помощ, но тъй като споменахте прогнозата, главен комисар Джартов, какво ви тревожи за днес най-много и за какво да предупредим хората, планината славянка, гръцката граница, пожарът в Северна Македония, впрочем, последният и във вестниците като като потенциално опасен а, и за преминаване на българска територия. Какво следите в най-голяма степен днес? Ми продължаваме да наблюдаваме обстановката в а, Република Северна Македония, пожара, който продължава да се развива дни при тях. За момента няма индикации, че ще влезе в а, нашата територия, но все пак а, не е изключно това. А, така че имаме екипи, както на пожар на и на горското стопанство на място. Правят се по и така че да сме по-добре подготвени в случай, че навлезе към нашата територия. Продължаваме да работим на планината Славянка. Знаете, вече станаха много дни, а, като терен отново е много труден. Независимо от това, колегите успяха да изградат линии с чрез които подаваме вода по фронта на пожара. И на практика това от наша страна е локализиран. Независимо от това, продължават да навлизат а, фронтове от страна на Гърция така че сме непрекъснато в а, работен режим нямаме време за отпускане. И най-важното послание а, към а, хората това, че можем да си създаваме пожари, а, които възникват на наша територия без да преминават отвън, т.е. сами да сме си виновни, образно казано. Най-ключовото нещо, да не се пали под никаква форма огън и да се внимава с изхвърлянето на фасовете. Да, да не се създават изобщо предпоставки за възникването на пожара. Недрежността е основен фактор. Виждаме, че не само България, но и съседните страни, както Гърция, така и Северна Македония, така и Албания, всички затегнати от тежки пожари. Най-малката недрежност води до тежки последици. След секунди ще чуем какво става с огромния пожар, който заобиколи столицата на Гърция Атина. Но ми се иска да ви попитам нещо, което е извън темата ни, но пък е свързано с системата на МВР. Какво мислите за това, че вътрешният министр поиска оставката на шефа на Плодивската полиция заради този трагичен инцидент вчера, при който 6 годишно дете застреля баща си, полицай на практика на работното му място? Не бих могъл да коментирам, не от моята компетентност. Разбирам ви. Благодаря ви за а, участието в а, сутрешния блок на Хоризонта преди всички. Главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Макар, че пожарите от вчера са овладяни, внимавайте, имайте едно на ум, защото прогнозата днес не е по-благоприятна и няма да бъде по-хладно през деня. Вятърът също е опасен и има има вероятност от пожари.